Vågen har i över 30 år hjälpt både företag och privatpersoner med pensioner, försäkringar och placeringar. Ni hittar Vågen på Östergatan 22 i centrala Engelholm Eller varför inte besöka deras hemsida på Vågen.se? Vi är här för att Jag är No, no issue saying that. Wow, well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention. So let's not uh, be afraid to say that. Some of them feel like something hard, and some of them are out to vent, out to vent, because of the sheer fact that they don't trust each other to make it to the top. Upp i serieledning, in med Nick som bara och tillbaka med Craig Sheera och välkommen hit Linus Alin som du var saknad förra veckan. Välkommen till dig också Daniel Roth, själv heter jag Mattias Helm och framförallt välkomna till er där ute. Vilken start igen. fem av fem. Äh, du är, är född till detta. Ja, <här> det vet jag inte. Lysande. Lite tempo bara från start så där Men oj vad det händer kring Rögle och vad bra det går för Rögle och vad ni där ute njuter. Sju raka. Nästan. Nästan sju raka. Jag fick fel. Jag känner att jag fick fel. Men jag känner inte att det var något grovt fel. vågat tippa att uh, mer än hälften vunnet skulle jag säga för din del igen. Det var imponerande. En imponerande um, Och det är en match kvar i den sju-sviten faktiskt. Det är ju fem av sex och den sjunde skulle göra Luleå, och Det är den som kommer. Så det kan bli sex av sju. Det kan bli fem av sju. Men skitsamma. Det är inte det som är intressant. Det intressanta är vad Rögle gör? Ja, eh, startat eh, bättre än vad de... Eh, bättre än vad alla utom du trodde. Det eh, finns mycket att grotta i. Vi har försökt. Vi har varit i, i en del... Eh, vi letar den en del svar, vi har väl kanske samlat på oss några nya Vi kommer kanske dit till sviten liksom Men det är väl nog inte bara jag som är nyfiken på det här med Nick Sörensen och Craig Shearer Vi har ju haft Linus Alin som en skottspole mm. I Katena <laughs> Arena i början på veckan här berätta, berätta nu Linus, vad är det du har sett och hört? Eh, sett och hört mycket, det är ju så att Craig Shearer kom tillbaka i, under måndagen. Gjorde sin första träning förra säsongens lagkapten som nu är assisterande. Är alltså redo att spela redan på torsdagen när Rögle möter Luleå, Redo för comeback då. Och sen då under helgen här så blir ju Nick Sörensen klar för Rögle. Nu får vi ett från Linköping som har ett förflutet i Rögle sen tidigare. Och är beprövad... Målskytt på SVL-nivå gjorde ju 14 mål, två säsonger i rad i grundsen för Linköping innan det har gått betydligt tyngre nu den här säsongen där han har varit och sidosatt och inte fått spela särskilt mycket och heller inte gjort några poäng. Så kontraktet med Linköping revs, han satt på tre år där. Rögläs svepte in direkt och ut upp honom resten av säsongen. Så en förvall som ger rögles anfallsbesättning ytterligare en dimension. Det är där vi måste börja med, med Sörensen Det är, är ju häftigt Krydda anrättning igen. Ja, jag, jag fullbacka bandet då Som var tjänstgörande reporter under söndagen Och ja, ni pratade ju med det ja, Framförallt du Linus pratade med Chris Abbott Och så fick jag uppgiften att prata med Nick då Det var ju mycket trevligt samtal ska jag säga Jag fick ett väldigt gott första intryck av honom Och egentligen så var det första intrycket av hans mamma. För det numret som jag fick tillgång till lik faktiskt till hans mamma. Och hon hade fått agera som någon slags telefonsvarare under hela eftermiddagen där. Så så ja, det, det var speciellt. Till slut fick jag tag på Nick och vi hade ett uh, intressant samtal. Och han mörkade ingenting med hur saker och ting Verkar ha varit i Linköping heller. Och vad det då var som gjorde att han lämnade det? Och det verkar ju stämma överens med övriga bilder man har läst. Jag har läst Per Bergsten i korren som har skrivit om det här. Och, och att det då inte har funkat mellan honom och, och Linköping. Eh, med Nick då. Och att eh, samtidigt så, så konstaterar även Per att det, han är inte heller förvånad om Nick kommer in i Rögle och gör 15 mål. Men det funkade inte i Linköping. Och det är ganska anmärkningsvärt med tanke på att han var landslagsspelare så sent som förra säsongen. Så hur fort det kan svänga i elitidrott har vi ännu inte kvitto på. Och det kan ju naturligtvis svänga tillbaka åt andra hållet lika snabbt nu. Ja, men det är väl röglös absoluta drömsen. Jag är inte precis vad det är. För detta. Vi har stått och pratat i den här podden många gånger att där är nog en förvarsplats öppen här nu. De vill nog ha en liksom målskytt in på sista platsen för att liksom ta det här ett varv till ta det ett steg framåt och så blir Nick Sörensen som har anknytning till klubben, hans mamma och pappa bor i Ängelholm, han vill gärna bo här nere med sin nio månader och gamla dotter och sin fru då är han på marknaden helt plötsligt och vill till Rögle jag menar, kan man kan man hamna bättre timingmässigt än vad Chris Abbott och hans kollegor i ledningen gjorde när, när det här skedde, jag tror inte det för Tittar man nu på Röglers förvårdsbesättning med Nick Sörensen in då är det inte många lag i den här ligan som kan matcha det Rögle kan ställa upp med. med eh, Tänk då även att Ted Betén ska in så småningom. Så nu är det spets, spets, spets som eh, gäller förvården. Ja, Daniel Saar kommer tillbaka nu, men det kommer vi tillbaka till mm. också. Daniel, fyll på med Nick Nej men jag, jag tänker att det, det enda, jag vet inte vad som har hänt i Linköping men eftersom han har varit där och skrivit ett, ett får för man förmoda ett rätt så bra kontrakt med dem och nu är det så här så är det väl lätt att anta att han och Bert Robertson ny tränare i Linköping, kanske inte har varit... Match made in heaven. Så det är väl... Han får börja om nu och han, han börjar ju inte om med det treårskontraktet till Linköping utan hans och så avtal gäller resten av säsongen. Vilket rimligtvis är, sätter liksom... Det sätter ju Sörensen i en position där han faktiskt spelar för sin framtid. Så det är klart att det... Vill han göra detta till... Med tanke på faktiskt var Rögle befinner sig just nu i näringskedjor och allt möjligt så vill han vill han vara kvar här så, så vill det väl till att han presterar. Det är ju säkert en otroligt motiverad uh, spelare som kommer. Det brukar ju sägas också att trivs man socialt, trivs man med livet i övrigt så brukar det spegla av sig ute på planen. I vilken idrott den är. Nu har han säkert inte vantrivts i Linköping för hans fru har haft mycket kompisar där också vad jag förstod på honom. Men att komma ner till Längenholm där han har sin mamma pratar han om då och att mamman kan ta hand om den här unga dottern få mycket hjälp där att det då finns andra pappor i laget som har unga barn små barn hjälper till plus att då hans fru är ju från Tyskland och det blir ju inte direkt kortare avstånd ner till Tyskland så det finns ju positiva aspekter ur det sociala perspektivet i det här också. Ja, och in i laget också. Alltså Nick Sörensen känner ju om jag förstod det hela rätt, jag läste din text också igen, där Dennis Evoberg, Niklas Hansson, Daniel Saar, Ted Brittén. Han är kompis med dem sen tidigare och har haft kontakt med många av dem genom åren också. Och det ger ju också en helt annan väg in i en grupp när man inte startar på noll utan du, du har dina bekanta som du kan liksom stötta det emot och fråga hur funkar det här och det blir inte konstigt på något sätt och så vidare. Så, så det talar väl för att om Nixon Sörensen ska hitta rätt och hitta form så talar ju det för att han gör det snabbare än vad han kan ha gjort i någon annan miljö. Och det måste ju vara fruktansvärt roligt, alltså fruktansvärt dåligt ordval måste vara oerhört roligt att också komma till ett lag där man har sådana spelare som man känner sedan tidigare Alltså kompisar i sin egen ålder Det vet man ju själv om man skulle gå till ett lag Att få komma till sina polare Även om inte de har umgått så frekvent kanske de, Men ändå på det planet det måste ju vara rena drömsitsen för honom Nu ska han bara få ut det i sitt spel också Daniel, och det spelet, vad är det han kommer att kunna leverera? Om det inte var något annat du skulle säga först Nej, men jag skulle bara säga att det som gör Han kommer med lite hack i liksom formkurvan. Den här säsongen har inte bara börjat alls bra för honom Men det som får honom att tro att, att det skulle kunna lyfta Det är väl just att, att, att Cam och Chris Abbott Redan har ett ganska bra track record Vad gäller att liksom sopa ihop Spillrör av, av eller folk som kommer lite stukade men Daniel Saar kom ganska stukade från Malmö eh, Leon Bristet kom stukade från, från College De spelare som kommer in och på något vis eh, ja, går, går, går i takt med, med brödernas liksom sätt att och, och tävla och vara på Det, finns ju, det, det händer rätt så mycket på, på kort tid Så det är klart att ta dem varandra i hand Och det här funkar då eh, då har ju åtminstone en, en spelare som är god för uh, de 14 mål per säsong han har gjort innan. Kanske till och med kan bli en, en 20-målsskytt uh, med, med, lite, med lite utdelning. Det är, det är, det är en modern förvar som är rapp och stark om. En, uh, en stor rajtare med uh, ja, en, uh, en ganska komplett uh, ytterförvar som spelade i kronor så sent som förra säsongen. Så att, um... Målskytt. Sniper. Ja, det ju, har ju varit i Linköping tidigare. Så att äh, det är en spel man kan stoppa rakt in i en, äh, en PowerPlay-uppställning. Visst, den är det väl mer än liksom. Äh jag är inte säker på att det är liksom killen som, som drar laget ur eh, fem raka torsk liksom, som, som visar vägen. Det är inte, den, inte riktigt den typen. Men det är spelaren som kanske kan vara tungen på vågen. Får man, får man liksom fart på honom och får in honom i rätt miljö så, så är han liksom ett... Eh, har han en offensiv uppsida som är, som är stor. Och om det är så att han inte är den som går först i ledet när det går tungt, så gör det kanske inte så mycket i just Rögle för det finns ett, finns ett antal andra spelare som kommer att ta den lokrollen. Jo, men Rögle har ju, har, ju, har ju en ganska liksom det känns som att rollfördelningen är ganska spikad. Det finns gott om spelare som går i alla världar. Alltså den, den, man är ett dåligt exempel kanske när Erik Andersson var, var ett jättebra men det är ju inte en, en till liksom Erik Andersson eller den typen av spelare som, som laget skriker efter. Snarare någon som kan göra lite offensiv skillnad. Det laget har hoppats kanske och tro, tror fortfarande att de Bock ska göra, men man kan inte har fått ut över honom. Det är ju snarare liksom, och med honom som kanske Sörensen tävlar om en plats i Powerplay till exempel. Ja, och det är ju, som vi var inne på innan, 14 mål, två säsonger i rad. Eh, snackar man inte bort på något sätt. I en säsong kan det vara en full fullträff, eh, inte en tillfällighet, men att du har en sån säsong där allt stämmer. Men jag har två säsonger i rad, typ som Brian Lurg gjorde, alltså levererar på de höjderna, då vet man att det där där finns kvalitet hos den spelaren som man kan få ut alla dagar i veckan om man, om man då får, får lite träff och får lite... Eh, utdelning ganska så direkt också så att man kommer in i det på ett positivt eh, vis. Man är li annars lite på att avbryta den här i, inspelningen så du kan gå ut och skriva din intervju, Linus, för att du skrev till mig när jag inte intervjuat jag sitter på dynamit! <skratt> Okej, okay, det har inte jag fått höra. Jag kom in lite senare här till redaktionen. Ja, det är inte menat att, att, att, att, att, att du men sitter på skandal men du sitter på en bra intervju, det har jag fattat. Ja, jag fick upptaget att åka ut och träffa Nick i, i Katena Arena idag efter hans första träning. Och eftersom du hade, redan hade pratat med honom så fick jag ju försöka tänka... Och jag mjölkade på en del där. Ja, alltså precis. Men jag försökte liksom, tänka något varv till och eller var tvungen till det. Ja, du var ]klart. tvungen till det. Och eh, lyfter på lite stenar där det visar sig finnas väldigt intressant fakta och väldigt intressanta historier eh, i Nick Sörensons karriär och hur han har sett på sig själv kan man väl säga genom åren och hur han har förändrat den bilden. Eh, Spännande. Jag brukar eh, vara, eh, det vet ju du om någon Daniel, en perfektionist eh, när det gäller mycket. Så det krävs en del för att jag ska liksom, lämna en intervju och känna att shit det här det här var inte sant. Det här blev bra. Men Nej, det, här, har, det här blev bra. Jag har fått highlights från. Nej, äh, det, det är jättebra. Spring iväg och köp ett men Du ni inte har det för ni kommer att gilla den här. Äh, det kommer att vara en mycket läsvärd. -intervju. Då ska vi inte avslöja för mycket av det. Jag kan definitivt inte göra för jag har ingen aning om vad han har sagt till dig. Men äh, det kommer jag också att läsa och få ta till mig. Men. Alltså titta på laget, Nick Sörensen kommer in i ett redan fungerande, väl fungerande rögle Daniel Saar kommer tillbaka, Terbeten kommer att komma tillbaka, Craig Shearer in Alltså nu är Craig Shearer back, om vi håller oss till forwardsidan, där kommer att bli förändringar i kedjorna då blir... Ja men nu är det ju fight om platserna, men här ser man att, att det finns kanske två offensiva uh, Okej okay, det finns ju den tredje kedjan, men som också är rätt offensiv men det finns ju obegränsat med plats i Powerplay till exempel. Nu det är det ju tävling men han ska han svaras en som bock vara kvar i, i, i Powerplay. Sörensson kommer att knacka på, på den dörren och vill ha den platsen. Nu kommer Sheeran också. Han har spelat rätt mycket Powerplay. Niklas Hansson det är ju flås i nacken. Så det är ju flås i nacken överallt känns det som. Ja och det blir ju en annan typ av situation. Det är skillnad om har, har som lag förlorat några matcher för där kommer in en ny spelare. Eh, nu kommer det in, en, om vi tittar på förvarsedan nu, speciellt tänker jag, kommer in en ny spelare, och Don Lusar är också tillbaka. Då, de, både Sörensen Lusar och Sar är så pass eh, högkvalitativa spelare, så de ska ju in i den här alltså startuppställningen. Det är inget snack. Det, det känns ju givet på, eh, när man tittar vilka spelare det är. Eh, och då måste man ändra på ett vinnande lag. Folk som har presterat väldigt bra, vilket i princip alla farvars har gjort. Där är de som måste flytta på sig, trots att man har kunnat gå rakryggad från varje match och tänka att det här gick väldigt bra för mig. Så får du snällt liksom tävla om din plats och försöka ta tillbaka den istället. Så det blir ju lite... Alltså det blir ju säkert... Jag kan tänka mig att det är något missnöje i truppen, men det är ju en fight om platserna nu, när man bara har teleportation på skadlistan. Som är väldigt intressant att följa. Det är inga, inga heller liksom heliga kor. I vissa lag är ju strukturer så att det kom, dansar in någon, någon superstjärna och så här år som ska spela med bästa centern så är det en plats kvar i den kedjan. Det har man ändå visat att det finns inga sådana heliga kor. Men bristet efter den succé med med med Ted Butten och Daniel sa han han det var ju han har ju inte han prenumererar inte på den platsen där kom Dennis över in liksom, var bara så god och göra en ny plats eh, någon annanstans lite så att eh, det, det finns inga verkligen inga heliga kord i tävlingar om alla platser. Det hade... står och nickar till varandra jag och Linus här vem ska ta ordet jag ger det till dig Linus jag tänkte det hade varit intressant om vi framöver kunde få reda på kanske kunde, kunnat ställa upp sitt eh... Sitt farvarslag. Det kan vi redan nu. Jag ska jag vara. Jag har ju varit på träningen idag. Ja, ja, ja. ja jag. Du har lite riktigt med på noterna här. Nej, jag är lite fast i, i chocken för när vi spelar in en ny uh, Jumbo Tron Just det. Och hur tror ni det gick, ja, det kan ni ju gissa er till. Ja, det säger jag säger inget mer. Gälm bort i i minuter och la på i håret. Ja. Sen, sen när vi kommit och väckts oss så satt vi och Viktigt, viktigt det där när man ska synas. Ja. Jag säger ingenting i den i alla fall. Det är jag glädjer mig. Mer på Mördag i podden. Ja, så, ja. ja, ja. förlåt, Linnens ja, ja. Mer, mer Max. Eh, klart att jag kollar kedjorna när jag var och spejar på Nick Sörsons första träning. Och eh, vi kan väl dra dem rätt upp och ner, men lite långsamt för att jag tror att folk är extra intresserade av att höra just idag. Jag jag Sörensson's också, line. Vem spelar han? Jag vill med? också vara lyhörd så jag hänger med här nu. Nick Sörensen spelade med Mattias Sjögren och Leon Bristet. Mm. Ni är med. Daniel Saar spelar med Anton Bengtsson och Dennis Ehrberg. Ja, i orörd alltså. I orörd. Ja. har varit borta ett tag nu. Ja, ja, men ja det är sant ja. ja men han, de spelade så innan Saar försvann. Precis. Just det. Eh, och sen då eh, Dominic Bock, Simon Ryfors och Nils Hugglander, mm. alltså Ryfors in där som center istället för Mattias Sjögen. Och i sista kedjan, Taylor Mattsson, Hampus Gustafsson som center och Erik Andersson. Alternerande spelare, Adam Eström och Kevin Wenström. Mm, Ganska... Ja, det här var ju intressanta nyheter Lite logiskt, eller mest mesta ganska logiskt egentligen, men det är precis som jag trodde förutom att jag trodde att man skulle behålla Sjögren med Bock och Höglander och att få hålla den kedjan intakt och skicka upp Ryfors med Bristet och Sörensen. Men, där har inte du och jag varit helt överens om vi inte har diskuterat jättemycket. Jag är inte förvånad över det bytet faktiskt. Okay. Nej, jag har ju varit inne på det tidigare att man ska flytta på Bock från den kedjan. Det har man inte gjort nu. Han är kvar. Han är kvar med Höglander Ja är men alltså precis byter. Men Jag, jag tänkte på tidigare med Bock, Höglander Och eh, Sjögren okay. att Bock skulle ah, lämna mm. eh, nu, nu fortsätter Bock och Höglander då, Men nu är ju båda borta från Sjögren men, Så jag är inte förvånad över att Att det blir så att Sjögren får Nya kedjekamrater Det som händer här är ju då Att en sån som eh, Adam Elström till exempel som vi har eh, Öst på rum över eh, Han har fått beröm av många andra också för sin säsonginledning. Nu är det bara ha träningen två dagar innan match ska vi säga. Så det kan ju fortfarande hända en del. Vad gäller förändringar och så. Men i nuläget var han en alternerande spelare. Så det är en spelare som kommer i kläm. Och sen har man också sin bästa målskytt. Taylor Mattsson som är i den kedjan. Som får se som en fjärdeline på papper. Tillsammans med då Hampus Gustafsson och Erik Andersson. Där man då... Kan man säga blir av med sin center eller någonting med, med sig med Ryfors som flyttas något här. Ja, det här är också Ryfors gått som en klocka i, mm. i det sällskapet. Mm. Mm. Men det är möjligt att Hampuskusta som har ytterligare en dimension i sig och får ut ungefär samma motsvarande som Ryfors och Matsson och Andersson fortsätter leverera på den höga nivån. Jag tror vi kanske att Mats och Andersson går rätt så stadigt eh, tillsammans? Jag tror jag kanske inte att Hampus Gustafsson har någon dimension som Simon Ryfos saknar? Jag tror att Simon Ryfors är väl en allsidigare center än vad Hampus Gustafsson är. De kan ju båda liksom, eh, jobba hårt förvisso. Eh, ja, men det är ju en, en hel del nytt. Men eh, Sörensen med bristet och eh, Ryfors. alltså. Frågan. Bristet, Bristet och ja, just det, just det. det låter som att det kan bli en riktigt vass kedja när de får lära känna varandra på isen. Ja, alltså det, nu blir det ju så att det blir ju tre eh, nya kedjor och en ny gammal kan man ju säga som sätts ihop eh, där de får då ett par träningspass på sig och spela ihop sig de här. Men tittar man på papper och kollar då Rögläs två, två toppkedjor med Bristet, Sjögren Sjögren Sörensen, Sar, Anton Bengtsson Evoberg, så finns det en offensiv kapacitet där eh, som man inte var i närheten av förra säsongen. Om man tittar på de som ska Och kanske inte har varit i närheten av någon gång i klubbens Nej. historia. Nej, det har man ju inte. Eh. Nej, men det låter rättigt, men Brister tror jag är en ganska en ganska ärlig spelare. Jag tror en det är ganska lätt att få kemi med en sån spelare. Sjögren är ju ansvarsfull, så det räcker. Sen skulle man väl kanske behöva Hitta någon slags, få igång även Sjögrens offensiv liksom sista fjärrreällen av banan. Han är ju otroligt pålitlig. Tre fjärrrelar. Men det kanske kommer här nu när han inte har två unga spelare att ta ansvar för. Han kanske känner mer frihet, jag vet inte. Eller så finns det ett syfte med att ha Sjögren där som kan vara det ankare han brukar vara alltså bredvid två hyperoffensiva spelare i Bristet och Sörensen att han ska släppa tyglarna för dem. Mm. Det som jag tycker är intressant om man tittar på den enheten Bristet, Sjögren, Sörensen är ju att om vi backar bandet när ni står här på poddar för en vecka sen så hade man tänkt att Bristet behöver hjälp att veva igång säsongen. På två matcher har ju Bristet blivit en spelare som själv kan veva igång en kedja. Aha. Hans form har ju gått från eh, trevande till att han... Plötsligt ute i förra säsongens höjder, bara på två matcher Det där straffmålet när han avgjorde mot Örebro var otroligt viktigt för honom. Det är jag helt övertygad om. Han själv har pratat väldigt mycket om att ja, men jag har tålamod, jag litar på processen. Jag litar på processen här och så. Ja, må, det må vara hemt. Men alla spelare är ju eh, människor som tänker att. Eh, Ja men ett mål, han blev matchhjälte där uppe. Det kan ju förändra allting Hur man känner självförtroende nu är jag inne i den här säsongen och sen gjorde han väl ett mål och två assist mot läxan. och var poisen av det. Jag såg i alla fall den gamla Leon Bristet i många Håller med, Liktiga. håller med. Ja men jag styrvelva och sa att jag tror inte riktigt att han känner att man känner inte igen honom från förra säsongens höjder, men det har man ju faktiskt gjort sedan dess. Mm. Det gick väldigt väldigt snabbt från den trevande fasen till den liksom drivande... Han är, ju, han är ju tillbaka på den nivån när han driver sin enhet och driver laget. Precis, och jag tror så här, eh, hypotetiskt om Nick Sörnsson hade anslutit för en vecka sedan tror jag kanske inte att Kedjekonstellationen hade sett likadan ut. Är inte säkert. Nej. nej, men nu då får man in Nick Sörnsson som behöver komma igång direkt. Han behöver få igång sin produktion, få igång sin säsong. Och då känner man att ja, men nu är Leon Brist, den spelaren som kan hjälpa honom med det, Då tillsammans med Mattias Höger, såklart. Det är rätt, en tanke som slår man nu. det är rätt intressant att man i de tre första kedjorna då har en Daniel Saar, en Nick Sörelsen och en Dominic Bock. Alltså att man har en, en raita fårvar av liksom sniper karaktär i, i, varje, i varje kedja. Det öppnar ju öppnar möjligheter. Ja, intressant. Vi kan väl ta backpan också, som jag var ju ändå där, för jag kan väl bjuda på det också. <laughs> ja, det är, det är inte bara det, utan det är ju faktiskt så att uh, Shira var där också. Shira var där, eh, men Eric Jellina var inte på is. Han satt på läktaren tillsammans med Terbuteen med båda. När Sandra öppnade sitt paket från Amazon började hennes hjärta slå snabbare.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 Köp din lott på postkordlotteriet.se Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket. Stått som en eh, lättare skada eh, som har hållit honom. Han var på is lite under måndagsträningen men fick leva av och vila nu helt i, idag. Eh, så därför är backparen lite... Eh, Jelena ska antagligen in någonstans på torsdag. Det kan vi nog räkna med. Eller på lördag då, eller när han är tillbaka. Så höra vad igen med det, hur som helst. Så var det alltså då um, Cody Curran. Rätt va? Ja, det är rätt. Cody Curran. De har inte lärt sig det i Katena Arena. Där är det Curran! Curran! Curran! Ja. Curran! <laughs> Jag har lärt mig det i alla fall och det känns jätteskönt. Han spelade tillsammans med Niklas Hansen i alla fall. Sen spelade Donald Berta med Samuel Jonsson. Berta har spelat med Gellena tidigare. Och då Erlen Lesund med Craig Shearer. Då kan man ju dra slutsatsen att det är Samuel Jonsson som får flytta på sig. Som blir sjundeback eftersom... Det fanns väl två vägar att gå. Antingen liksom, eh, spätta upp ett eh, andra backpar med liksom, Jellina och, och Shira och liksom lägga, all, eh, lägga all backkräm där på något vis. Men det känns det ju som att man har valt eh, den andra vägen att hålla ihop de två första backparen och sedan staga upp och, och kryda tredje backparet med, med Lesun Shira istället. Just nu, ja. Eh, mina tankar kring det är väl att. Eh... Jag är helt enig med att eh, spelar Gellina så kommer det bli som Jonsson som blir eh, sjua. Eh, men jag tror också att man ser att man ska komma ihåg också att Craig Shearer har spelat match på väldigt många månader. Och han, har tränat, han har tränat med det här laget i två pass eh, och då är det alltså idag tisdag. Så att, jag tror att man ser en tanke med att sätta honom med Arlen Edsund också för att han är den defensiva klippan liksom, för det här laget. Mm. och för att få igång She-Ra och kunna släppa fram honom lite mer offensivt kanske han kan, liksom, vad ska man säga? Jobba igång sig själv, jobba igång säsongen i någon slags trygg miljö där han behöver ta ansvar för sig själv. Eftersom Leeson sköter det defensiva och han gör det nästan alltid med bravur, så får han en mjukare resa än om han hade spelat till exempel med. Ja, Cody Curren för att då blir det en annan ansvarsfördelning, lite annat att ta hänsyn till. Men se till hur, hur man har lärt sig. träna eller Cam, Abbott vill match för sitt lag. Man får väl ändå säga det som han är som är huvudtränare. Så ska jag inte bli förvånad om Kira spelar med Jelly snart att man. De har ju matchat sitt, sina backar så att lägga väldigt mycket krut på de två första backparen och sen ha ett tredje backpare där is kryper ner lite. Berthov-Lesen då alltså. Exakt. Mm. Eh, inte för att... Eh, det skulle ju gå ut att vara Berthov som har börjat säsongen jättebra, precis som många andra. Men eh, jag skulle inte bli förvånad om, om det är så de matchar laget eh, inom kort. Men det betyder ju också att... Eh... Det finns ytterligare en back som hamnar lite längre från laget igen då. Jakob Ragnarsson. De, de, man har ju redan lånat ut. Bondesson är aktuellt med ytterligare en utlåning, tror Jag vet inte. Känslan var väl att Bondesson var mycket närmare spel. Så länge han var i Rögl rullade rullar man ganska konsekvent på sju backar. Sen Bondesson försvann i min känsla att man har spelat på sex backar nästan hela tiden. Det är inte många byten... Bondesson har fått så utan att veta är väl, är väl tank känner jag att de säkert rankar Ragnarsson lite som en lite svagare kort man spelar inte honom lika jag, men jag tänker som om Bondesson. Samuel Jonsson blir sjunde back och Ragnarsson åttonde back kommer längre från möjligheten att vara ändå nära isen han är ung, han behöver ju spela han kanske själv ber om ni till slut Sjöklart. att bli utlånad. Jo, men det ligger väl i fans riktning att han i en allsvensk miljö är ganska snart. Det är ju inte utvecklande för honom att vara åttonde back i ett SL-lag. Det får ju ingen nis Sen är jag väl lite tveksam till om man kanske gör det på lång sikt. som verkar ju på någon slags eh, eh, längre resa där. för att, och, eh, I alla fall vara x antal veckor kanske till och med månader för att få en större roll och, och komma in i A-lagshockeyn ännu mer än vad han redan har gjort. Men man ska också tänka nu att nu missar Jelena träningen i, i, nu i början av den här veckan men det är ett annat sätt rögle som sitter på full trupp på backsidan. Mm. Eh, så kommer det inte vara hela säsongen. Eh, när man kommer upp i 10-11 matcher så brukar folk börja gå sönder lite grann och då är det rätt så bra att ha en sån som Ragnarsson nära till hands för att, att avlasta på olika sätt så att eh, vill ha en spelare plus då i tdp plus då gällerna, som vi får väl se som något slags osäkert kort på skadlistan just nu. Den situationen lär förändras inom en snar framtid. För det gör det för i princip alla lag. Men de är ju båda unga men jag tror ändå att de befinner sig på lite olika trappsteg på kurvan. Tror du inte det? Är? Bondesson och, och Ragnarsson. Men jag, jag tänker mig att den dagen de tar tillbaka Bondesson så vill de väl ha honom i en Kontinuerligt, liksom, där han ska spela sina 15 minuter per match. Där är ju inte, inte som eh, är min känsla, att han är redo för några 15 minuter per, per match. Det är, min känsla efter att ha följt hela försäsongen i början här, att eh, där är han en bra bit efter. Ja, och då känner man kanske just det, att det, är bättre, alltså, det passar vara bättre att ha Jakob Ragnarsson som en se- och läraplats nu. Hoppa i, alltså, när han då... Får vara sjundeback till exempel. Liksom hoppa in och känna på det. Samtidigt fortsätta utvecklas på, på träningar med laget och så vidare. Och så vidare. Och få sätta ta framtidsbeslut senare med honom om han ska låna sig ut. Eller hur det ska bli. Så jag håller med i olika olika situationer. Som så, så man väl också lärt sig att de här unga spelarna idag har inte, inte suttit på mycket tålamod. Det skulle inte få honom med om det. Om man. Det. Om han flyttar väg någonstans på kort eller lång sikt, det vet jag inte. Men det är inte, det är inte vanligt att det liksom dras i långbänk, hamnar man där utanför Läx. Wilson Johansson. Så hej, så var kontraktet rivet och så fortsätter karriären i mora. Det är ganska korta, det är korta slutsvägar numera. Absolut. Men om vi lämnar de backarna som är utanför och på lite mer på de som faktiskt är innanför. Linus, du nämnde att forwardsbesättningen, det är inte många lag som kan matcha den i serien. Ja, Frölunda kan väl göra det, men, men i övrigt, backsidan då? Hur många lag kan matcha Rögläs backsida nu? Nej, men de har ju hamnat i en sväng där det finns ju, du kan ju gå igenom hela truppen det finns ju knappt en spelare som famlar, vi har pratat om, om, om Box som kanske inte riktigt har hittat sin plats i det här, men det är ju samma på backsidan, det är ju Hansson och, och Karen går som, går som klockor ihop och Gellina är, är ju får vi väl ändå betrakta eventuella frågetecken som uträknade uträtade eh, så här långt går ju som en klocka ihop med Bertov också och eh, det är där liksom de, de fyra backarna är ju liksom, äh, ankaret i, i sammanhanget. Ja, och angående Gellina. Jag har ju fått påbackning där på Twitter äh, om att äh, är det inte är dags att erkänna att du hade fel där. Jo, det kanske det är snart. Men jag har också svarat att jag vill gärna se Gellina mot Djurgården, mot Frölunda, mot Färjestad innan jag liksom kryper till korset helt. Där motståndet på pappret i alla fall väntas vara starkare och snabbare. Ja, det håller jag helt med, men Salon kan man väl i alla fall säga att visst ser han absolut eh, alltså vad gäller absolut. Liksom fysiska förberedelser ser Tveklöst han ju, bättre än i fjol. Han ser ju fysiskt förberedd ut för att spela i SHL nu det han kanske inte i våras eh, på samma sätt. Det är, en, det, är ju, det är ju en skillnad, får man väl säga. Ja, det tjötat om rätt mycket här i, i augusti liksom att får man träff på honom och han och har utvecklat sitt eh, fotarbete och sin snabbhet och, och sin hockeysmartness på SHL-scenen så kommer det vara en toppack att luta sig mot. Och hittills eh, så har han ju varit det. Precis som toppack också kommit igång med sin produktion. Hade han träffat mål flera gånger så hade han ju säkert gjort ett par kassar till. Men ni ser ju själva att när han träffar kassen med det skottet så blir det ju ohyggligt farligt direkt. Ja men det är ju, det är ju ännu jävligare än vad än vad, vi liksom, än vad man tänkte när han checkade ut i våras. Det är ett man sett på tv när man hör ett sus och sen först på liksom tredje, fjärde reprisen så ser man att skottet äh, tog i ribban innan det försvann upp och vattentornet i... Mm. Linköping eller någonting Det känns ju som att han Det skottet är ju verkligen Ett, ett hot och lite sig med Och apropå Linköping, jag pratade med honom Efter matchen Linköping, har ju gått några matchen sedan dess, så han var, ju, han var ju nöjd Själv, han tyckte själv att han har presterat bra på poängen, för honom var inte så viktig Han personliga poängen Men däremot spelet, och där var han Nöjd med sig själv redan då Och det har ju inte gått sämre efter Linköping Nej, men han, det var väl, han har ju säkert haft samma funderingar som vi har haft. Liksom han, han fattar ju i våras att det kan frukta så att snabbt i den här lagen han, han blir ju överrumplad till höger och vänster och det är inte alls bra utan mot HV i slutsatsmatcherna. Han har kommit tillbaka bättre fysiskt förberedd och, och med, med det i, i bakhuvudet att eh, jag måste hitta ett, ett snabbare spel om jag ska liksom bli en tillgång. Inte bara överleva. Alla de här vill ju göra skillnad och vara. Spelade liksom stora minuter och var en viktig pjäs. Liksom. Så det har som att han, han hade smartnessen som, som behövdes för att hoppa upp. Tack. Då lämnar vi väl det individuella och går över till det kollektiva. Hela laget då, segerraden. Fem segrar på sex matcher. serieledare. Okej, nu spelar vi in den här podden på tisdagen. Och den här kvällen så spelar ju faktiskt Djurgården och kan gå upp i serieledning. Visst, vi är medvetna om det Men vi utgår från Som det är precis här och nu Och då är Rögle i topp Och det är ju en Gigantisk skillnad mot motsvarande tid Förra säsongen, de hade väl en poäng Efter sex matcher då Ja det är det, vi har ju varit inne och letat Förklaringar av och tömt Mest av året. jag skrev en krönika Som gick ut i morse där jag Försöker närma mig en, en förklaring till Som jag tyckte blev tydlig mot, mot läxan, även om vi Fortfarande får säga att vi får värdera mm. motståndet lite senare när vi vet hur, hur bra alla är. Men jag, ty, tyckte liksom, jag såg första perioden och det var ju öppna spelet alla håll. Och det kändes som om det var liksom 10-8 i klara chanser. Och sen tyckte jag det var väldigt intressant att se vad som hände i andra perioden. Att träffa folk i pausen som var liksom lyriska över underhållningen. Men det kändes som att det är inte det här hockey vi spelar. Och så när andra perioden började så var. Kontrollbommen nedfälld, och, och jag räknar till en chans för läxan i andra perioden. Och det var anmärkningsvärt, tycker jag, hur, hur man eh, lyckades liksom ändra en matchbild som, som inte var bra. Och det har, sett, det mönstret har jag ju sett i början av säsongen här, en i Malmö, en match som var på väg och liksom glida åt fel håll. Eh, samma i, i Linköping, Malmö, under med... 1-0 hade straff emot sig samma i Örebro där man liksom höll på att tappa en match. Det är flera matcher som har förväg och glider dem och händerna och de har tagit tillbaka vänt, vänt på på liksom skenen fått, fått till en annan matchbild. Och det är, ju, det är ju det är tidigt än men det är ju i alla fall egenskaper som brukar prägla topplag att man har den äh, att man är ett så pass skickligt lag så att man kan äh, säga att det så som det ser ut nu vill inte vi ha den ut och, och se till att styra matchen åt ett annat håll och lyckas med det. Och jag kan väl bekräfta din bild kan ju faktiskt bekräftas från en före detta rögle spelare. Jag pratade med Jonas Anelöv efter matchen han spelar ju läxan nu mer. Jaha, tänker ni, var är den texten någonstans? Den men, finns inte. Den också existerar söker, inte. Och så säger jag på den. <laughs> ja. Och eh, anledningen är att eh, jag vet inte om ni hur mycket ni läste av det som eh, skrevs efter matchen, men jag var rätt urmjölkad ur mitt huvud och, och ni hade skrivit alla texter så jag Vad klen du är. Alltså. Ja, <laughs> jag får jag känna att jag pallade inte en text till och hela vår eh, hemsida var ju i princip ja, äh, den var ju principen eh, Ja, den var röglig dominerad kan man säga ja, Där är, på kvällen Vi är drygt 3000 som är besvikna Men hur ska du ta dig det detta? <laughs> ja, jag kan väl ta mig ur detta genom att säga att eh, Han tyckte det var väldigt roligt att vara tillbaka Han trivs jättebra uppe i Leksand Han eh, har köpt hus uppe i Leksand Jag frågade han om han hade köpt i Telberg Och då garvade han bara Nej, det är bara rika människor som bor där Ni som vet vad Telberg är, ni vet vad Tällberg är Ni som vet vad Leksand är, vet vad Leksand är Han har inte köpt hus i Leks eller i Telberg. Så de trivs hur bra som helst där uppe Och han var samma goa, glada Stockholmare som han alltid har varit här nere Och sen ja men, Du verkar glad eller sådär Så alltså, ni har ju förlorat ja men, Visst han tycker det är surt att förlora Men livet har ju så mycket annat du vet, Ni vet, Jonas Annelöv Ungefär så, han var imponerad av Rögle Och det jag skulle komma till här Han sa ju också det, att i andra perioden Läxan hade, vi hade ingenting Det var inte ordentligt så han sa Men det var andemeningen, så att Helt rätt på det där, Daniel, med den analysen. Jag ber om ursäkt ännu en gång för att ni inte fick den texten. Jag kan skriva ut den nu, men det är lite för sent. Uh, nej, men du får väl ta och höja ribban lite framöver, <laughs> tycker jag. <laughs> <laughs> uh, apropå vi knyter tillbaka till förklaringar, varför leder de med, så är ju den offensiva delaktigheten... Uh, och den off alltså, De spelarna som ska producera har klivit fram och producerat. Någon match har varit, uh, som vi är inne på, Leon Briset nu på slutet... Cody Curran har smällt in en kasse direkt i powerplay ut i Örebro. Taylor Mattsson har gjort fyra mål, avgjorde mot Leksand. Dennis Everberg är precis där han ska vara. Han var det i Linköping, han var det mot Leksand. Framför kassen efter det Det är väl bristet han får passningen. Ja. När han liksom trycker sig förbi sin försvarare, så klassiskt Dennis Everberg-mål. kommer förut på ryggen och liksom skifflar in en viktig kasse för Rögle. Niklas Hansson har producerat Erik Jellin har producerat med flera. Nils Oglander har också börjat komma igång. Det har inte bara varit snack att som till exempel Daniel sa, jag vill väl upp och slåss i SHLs skytteliga eller Cody Curran har snackat om jag ska ta den här ligan med Storm. Jag tycker att många av de här offensivt ledande spelarna har hittills svarat upp på de höga förväntningarna och där, där är en stor anledning till att Rögle har lyckats flöjga så oj. som de har gjort Och jag vill också plussa för jag, jag, Man får ju sina favoritspelare ibland Men jag, jag, när jag ser rögle Jag gillar ju Anton Bengtsson så mycket Det han gör och han vinner teckningar Och han är smart och han spelar fram smart Och jag vet det, det, och Han funkar i olika kedjor jag är också imponerad av Erik Andersson Som jag förra säsongen Knappt såg höll jag på att säga, men som jag tycker är en annan spelare den här säsongen. Han spelar med Taylor Matson nu då. han har ju spelat med Anton Bengtsson och Simon Ryfors och det funkar också jättebra. Så det finns ju fler spelare än de här självklara poängmakarna som gör väldigt bra ifrån sig match efter match som jag har imponerats av. Ja, men jämför med för ett år sedan när profilbeövningen Christian Thomas visade sig vara en flopp och man gjorde sig av med honom och... Matt Andersson kom som tänkt första och gick sönder direkt och åkte hem. Och så får man liksom Anton Bengtsson som passar perfekt in i sättet som de vill spela. Eh, och i stort sett får träff på, på varje nyförvarv. Visst att, att Dennis Everberg skulle vara ett fungerande nyförvarv, det hade vi väl hade väl många liksom på känn. Men de har ju fått 100 i träff på, på sina nyförvarv över eh, känslan. Och det leder ju till att ha Dennis Evarberg en samma match. Den offensiva delaktigheten då gör ju att då har De Ombristet en bättre match och tvärtom. Man kan växeldra istället för som förra säsongen funkar inte Botens line. Då vinner regeln inte punkt slut. Men det finns ju en brasklapp i det här sammanhanget. Två Två så den, den första av dem har du pratat väldigt mycket Var om Heteens, kan det Mattias Mattiasen. Ja men det är ju inledningsvisema att ha varit eh... Vad är det du har sagt? Busenkelt... Ja, du har sagt väldigt mycket. Alla är klappkassa. <laughs> Ja, och tittar man nu på schemat Rögle har så kommer ju de riktigt tunga lagen, de riktigt tuffa testen de kommande omgångarna. Luleå, Frölunda, Djurgården, Växjö, Färjestad, Skellefteå. Hoppsan! Ja, och de ser ju väldigt tunga ut om man tittar det här. Men det är inga problem! <laughs> <laughs> Nej, <Men, laughs> alltså jag tänker... Ja, jag tänker Lulio kan ju få en riktig bula där. Ska du göra detta igen alltså? Nej, ja, men alltså Luleå är ju ett tungt, tungt, tungt lag när man ser det så här på en tavla. Men de har ju inte inlett så jättebra. Så de kanske inte är i den formen precis här och nu där de skulle vara det här superlaget. Men sen för Frölunda, Djurgålen, ja. Växjö däremot... Så, det, är ju, det är ju slagpåsen <laughs> I den här liga Färjestad, jättesvårt, och jättesvårt Vi får se om Växjö har hunnit hitta formen till Men absolut Linus Nu kommer ju en radda matcher Där Högle verkligen får bekänna Färg Och man får göra det med den här segeraden Vilket ju är en stor skillnad Mot att komma in som om man hade haft Förra säsongens resultat Och gå in i en sån här svita matcher Så det här blir inte lätt För något av lagen skulle jag vilja säga men det är som vi har sagt, snackat om menar jag har prat om det att lagen sitter ihop på olika sätt. Olika bra sätt ser jag också. Det är fortfarande många lag som inte sitter ihop särskilt bra. Lilö så du har kämpat med sitt. Djurgården har också kämpat med sitt får inte tala om Växjö som har jätteproblem, det är inte så många lag Frölunda ser starka ut men det är inte så många lag förutom Rögle som ser starka ut så tidigt, men man kan, väl, man kan väl ändå slå fast att de här sex ägarna, det är inte sex topplag efter 52 omgångar som Rögle laget. Det, det är jag rätt så säker på, att de flesta av de lagen är lag på underhalvan Och, alltså, Djurgården okej, okay, jag har inte sett dem så mycket den här säsongen, men de är ju i toppen, i alla fall. De kanske inte har spelat bra. Det vet jag. jag vågar inte säga det, men de är ju i toppen. Kan vara, som jag säger det igen, kan vara serieledaren efter den här tisdagskvällen igen. Mm. Jo, det är sant. Får man slänga in en brasklapp nummer två? Just det, det, fanns en sån också. Eh, nej, men det är ju lite grann i den loopen som man är när när liksom solen skiner och man har vinden i ryggen och, och man ser inte riktigt eh, strulet som skulle ha kunnat uppstå. Liksom. Jag tänker på, helt plötsligt så dimpar det ner en puck för han får och så gör han eh, 4-3 mot läxan i slutet. Samma och i Örebro. Dök upp en chans och så satt pucken i nättaket. Liksom. De är ju lite i den loopen mot slutet av Linköping. De, de, de kan lika gärna kasta in en puck som tar i en röv och går i mål. Liksom. De är ju i den lopan nu att det som med om Det löser sig Du menar att Rögle har tur? Nej, det menar jag inte. Men det, det löser sig. De, de, de jobbar ihop till det och förtjänar det mesta. Liksom. Men, men helt plötsligt så kommer man och, och kommer in i andra, andra svängar. Det är inte så att man vinner alla matcher med, med 5-0 och klara papper och honören och gå hem. Liksom. Det är, det, de har lite flyt längs vägen också. Man kommer ju i Stim som lag. Antingen är det, är det negativa spiraler där man känner att oavsett vad vi gör kan vi inte göra mål, vi kan inte vinna matcher. Eller så är det väl som Röglar haft det nu då att tryckarna eh, eh, går in, dyker ut på rätt ställen. Och jag med, jag kommer inte ihåg vem det var nu i stunden, men en, en av spelare efter den här matchen ut på Örebro som sa till mig att jag bandet ett år sedan så finns det inte en chans att vi hade tagit poäng i den här matchen. Alltså den känslan, den skillnaden mm. att nu finns det någonting som gör att vi, vi åker... Alltså som handlar sa, nu åkte vi ifrån med två poäng. Det var vi aldrig gjort för, för ett år sedan. Vi får då se hur det går för Rögle i det här spelschemat som kommer. Spännande ska det bli under alla omständigheter. Nu är det väl hög tid för en hälsning, hoppas vi, Daniel Roth. Äntligen! äntligen ja, äntligen! äntligen, äntligen som är... Som... Ja, är, är det vårens hälsning, tror jag? slutarna ni vet om att jag inte har någon Gärdan ihop er min, min hälsning sitter i ett möte i Italien Min cliffhanger får från i våras Jag mässade i så och skrev Jag kommer inte ge mig, jag kommer jaga dig tills du svarar Så lika bra, då ringer mig innan två idag Så kommer jag inte störa dig mer Sitter alltså, i möte i Italien, fick ett svar Det börjar kännas lite grann som molgande här Sluta nu, igen. Möte Finns det verkligen en yeah. möte? Vad kommer nästa gång? Nej ah. Jag tog en sväng till Istanbul. Nej, nu sitter ju och letar efter vilken spelare det är. Ja. Du är ju helt tappat den nu. Du är ju Istanbul. <laughs> Om det nu ens existerar en spelare. När du landar den här ska jag få gissa en gång innan du börjar prata. Har jag inte sagt vem det är då? Nej, det tror jag inte. Uh -huh. jag det är ju det aning. som har varit klipp här en gång. att jag det händer ju att vi byter lite information nej, nej, nej. under bordet. ingen bollet. aning. Det är ingen aning. Okej. Okay. Nej, men... Äh... Pip Du har till nästa vecka på dig att svara. Lyssna! pip På det här. Jag vet att det är Tveksamt om man har tid. Men Det är en han Nej, i alla fall. sitter på ett möte. Nej, jag måste bara lyssna på den. Jag, jag kan säga orden. att det är en man i alla fall. Så har jag inte sagt för mycket. Det var ju... Det var, det var, nu blev det väldigt klart tycker jag. Det är många, många kvinnor som spelat i Röjlesalag... Ja. Tack för informationen. Ja, ja, känns... Nu kan vi börja ringa in det. Den informationen jag vill dela med mig just nu. Det är ingen mm. annan information du vill dela med dig, eller så? Eh, jo, faktiskt. Jag vill bara runda av med att säga att Röglepodden presenteras i samarbete med Försäkringsbyrå Okej. Okay. Där stannar vi för den här veckan. Väldigt mycket hade vi. Väldigt mycket hoppas vi att ni har fått. Och Rögle kommer fortsätta vinna. Det återstår att se. Det återstår att se, men vi vet att vi kommer fortsätta podda i alla fall. Det är någonting som är säkert. Det är det. Tack så jättemycket för uppmärksamheten. Ha en härlig vecka. Hej hej!